Välkommen till Radio Escape. E-frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår supersyniska kritiker Pavel Hemmingsson. Ja, ja, det är jag det och, och speciellt idag, det måste jag säga. Tjänar du, Danny? Hallå på dig, Pavel. Hur känner du dig idag? Är du glad, uppspelt och äventyrssugen? Eller vill du bara ta koll på någonting? Ja, med tanke på att jag är en supersynisk kritiker så anar man väl vart jag är lagd just mentalt för tillfället här kanske. Jag är lite krigiskt lagd idag kanske. Men samtidigt så är jag väl ändå lite... Lite uppsluppen samtidigt. Ja, det, det, det märkte märker där. Jag är en tudelad människa idag, tror jag. Du är en komplex karaktär, som man brukar säga. Du dyker bara upp i filmer där det finns betydligt mer karaktärsutveckling än vad det kanske finns i den här filmen som vi har tittat på till idag. Och mm. Ja, jag antar att jag själv är en sån där rollfigur som dyker upp lite överallt. Jag kan vara både... Tvådimensionell och tredimensionell Om man får ungefär samma upplevelse Än då eller vad säger du Nej du är ju En man med ett sådant bråddjup Så att du skulle kunna passa i, i Vilken film som helst Du är en, du är en brando som eh, Kan tackla Precis allting Och, och passa in Eller eh, Ja jävlas med vilka <skratt> Genrer som eh, du än Placeras i tror jag Oj, oj, oj, det, det var ord och inga visor det hörde du. Jag, jag sitter ju här och blir lite smågenerad men det är härligt att du ser mig som en, en sådan stor stjärna även om det är en väldigt liten natthimmel vi sitter på. Ja det är inte en stor kanal som vi är på men aqua vad, vad du fyller ut den med, med din skärm och personlighet och din närvaro här. Nu, nu börjar jag nästan få lite känslan här att du, att du försöker stryka med oss bara därför att vi eh, kommer att ha väldigt tudelade åsikter senare i avsnittet men eh, tackar tackar det, det är väldigt trevligt att höra och eh, du får gylla alltid tillvaron, den saken är säker. Ja, jag, jag gör vad jag kan i alla fall här som eh, din lilla sidekick här och, och försöker eh, komma med, med en liten annan infallsvinkel och eh, ja, kanske leverera ett och annat skratt emellanåt jag har fått mig att skratta många gånger. Den saken är säker på både gott och på ont. Men vi ska kanske sluta sitta och berömma varandra så fruktansvärt mycket och fokusera på dagens ämne istället. För eh, vi har ju kastat oss in i superhjälteträsket igen och vi är ju båda älskare av den här genren. Jag menar, vi växte upp med superhjältetidningar. Vi har sett superhjältefilmer som... Eh, ...har varit ganska dåliga från en på där specialeffekter var långt ifrån vad de är idag. Och ja, det har ju blivit mycket bättre på många sätt och vis. Men det har ju också gått lite inflation i superhjältefilmerna för det, det, det kommer ju hela tiden nya. Och där är fler och fler som vill slå sig in på den banan därför att de ser hur mycket pengar man kan tjäna på det. Och då är det ju alltid risk att man bränner ut publiken. Det blir alldeles för mycket. Och så dyker det upp en film som Dagens Film som både försöker vara en intressant film med ett äventyr och mycket action och mycket som händer men som också pekar lite på hela genren och på alla andra superhjältar och, och skrattar lite och påpekar allt det absurda med både filmerna och världarna och allting. Och ja, jag vet inte vad du tycker men, men det här var en, en liten fräsch känsla som, som verkligen behövdes. Mm, ja, det var ju någonting som man inte riktigt hade sett förut i alla fall. som eh, försökte gå en lite annorlunda väg eh, till viss bekostnad av vissa andra filmiska element skulle jag vilja säga. Men dock som Plöjde upp ett lite ny mark och som vågade eh, dels vara sig själv utan att kanske tänka på en eh, specifik åldersgrupp eller att det skulle vara tillgänglig för så många som möjligt utan som vågar vara mer, ja, jag vet inte om vuxen är, är rätt ord i det här <hör> sammanhanget men för en, en äldre publik i alla fall och som samtidigt. Tog synade både sig själv och andra filmer i genren och populära kulturarv för den delen i sömmarna och kunde referera till både det ena och det andra. Så på det viset är det någonting nytt men ja på ett annat vis så ja det var ju en del som fick stryka på foten här också kände ju att det, det här blev mer av en, en referensfilm än något annat. Det kan jag inte riktigt förneka heller, men för mig var det lite en liten del av poängen med den här filmen att eh, vissa element som man lägger ner väldigt mycket tid och omsorg på i andra filmer, det hamnade väldigt mycket i baksätet om de inte slängde ut det bakom bilen när den kom körande. Det är en film som verkligen bara släpper loss och vill vara sig själv på gott och på ont och... Eh, Ja, det blir ju en smaksak på många sätt och vis om man uppskattar den här typen av humor och om man uppskattar fjärde vägbrytande mm, komik och om man gillar den här typen av referenshumor. Den stora saken här är väl snarare just ålderskategorin på filmen därför att i vanliga fall brukar ju den här typen av filmer få en så kallad PG-13 och det innebär ju att det är en film som riktar sig Främst till tonåringar skulle man säga. Det är inte så att man inte kan titta och njuta på den som vuxen och att man inte kan titta på den i barn med vuxet sällskap. Men den fokuserar som sagt på tonårspubliken. Medan den här filmen sträcker sig till att vara en R-film och det är ju helt klart en film för 18 år och uppåt. Och det är inte så konstigt för det svärs en fruktansvärd massa där det är mängder av blod, folk blir lämlästade och skadade och... Jag måste erkänna att det var en upplevelse som jag längtat efter. För ju mer jag tittar på PG-13-film så känner jag att ja, men det här med att bli skjuten på det där sättet... Det, det är betydligt kladdigare än vad ni gör det till. Ni, ni gör det nästan till en klinisk upplevelse att eh, se actionsekvenser och liknande. Mm. Där är konsekvenser av att spränga saker. Där är konsekvenser av att skjuta folk på olika sätt och vis... Och det är så skönt när en film åtminstone försöker visa att det är betydligt kladdigare i sådana sammanhang. Sen blir det ju ett spektakel utav andra skäl. Men äh, förlåt mig, jag kan tycka att sånt är så underhållande att se på ibland. Mm. Ja, men men visst, det är ju våld utan konsekvenser i andra filmer av det här slaget. Där... Den I stort sett är, är, är Disney-styke på, på våldberättandet där att ja, man ska vara så eh, mild som möjligt så att de unga inte blir fördervade. Men ja, det, det, det blir man väl ändå när man inte får, får se vad eh, våldsamma händelser egentligen kan orsaka? Men i det här fallet så har man ju inte sparat på krutet- och, och verkligen eh, satsat på att eh, låta blodet flyta. Och samtidigt så har de gjort det enbart för underhållning. Mm. Det finns ingen som helst dramatisk tyngd i våldet i den här filmen. Det är bara eh, ett spektakel som man ska eh, skratta åt- och, Ja det, det skapar ju ett problem i sig och den här typen av, av underhållningsvåld det är ju ändå någonting som tonåringarna är mer förtjusta i och nu så kan de ja, tekniskt sett kanske inte gå att se den under alla förutsättningar men studion vet säkerligen att de kan ju Se på det i vilket fall som helst även om de inte är rätt åldersgrupp så kommer de ju att få tag i filmen och titta på den i alla fall och kanske skratta extra mycket när de får se extra mycket gegg och, och hål i kroppar och annat som de tycker är så roligt så där är det liksom en win-win situation för alla inblandade verkar det som. Ja, definitivt. För är det någonting den här filmen har varit så är det ju en succé. För med en budget på runt, ja, 58 miljoner dollar så har de ju spelat in långt över 700 miljoner dollar. Så ja, vi kan väl säga att den har spelat in sina pengar och fortsätter att tjäna pengar på både merchandise och streaming och Blu-rays och allt vad det heter. Så ja... Succé är väl ordet. Sen är frågan om det är en succé som är värd eller en succé som bara bygger på tumma löften. Det har vi ett helt avsnitt att prata om. För mm. vad är det för någonting vi har sett på till idag? Jo, vi har ju sett på Deadpool från 2016 i regi av Tim Miller och med manus av Rhett Reese och Paul Wernick. Och seriefiguren Deadpool som filmen bygger på är skapad av Rob Liefeld och Fabian Nietzscheza, tror jag det uttalas. Där är vissa namn jag har fruktansvärt svårt att uttala, jag ber så mycket om ursäkt för det. Men figuren dök upp och blev väl ett smärre fenomen kan man väl säga och... Vad jag har förstått eftersom jag inte har läst figuren eller figurens serietidningar själv har varit en solklar fanfavorit och det har väl varit tal väldigt länge om att göra en film. Det har varit tryck från fansen att det ska komma in, det har varit tryck från industrin att det ska komma en och licenshavarna har inte varit jätteintresserade. Och så helt plötsligt så kommer den och blir, ja, ett fenomen helt enkelt. Frågan är om det bara är all hype som har åstadkommit det, om det är för att det är kladdigt och blodigt som har åstadkommit det eller vad det än må vara. Den har sålt faktum och nu är frågan vad vi känner för den och jag kan väl säga direkt att det här manuset är inte det tjockaste eller det tyngsta. Den saken är säker, där är en väldigt fyrkantig handling i Deadpool men den är den är väldigt medveten om att det är en väldigt fyrkantig handling och den försöker inte riktigt gömma det heller. Den går snarare ut på att försöka påpeka hur absurd det är och det är extremt mycket metahumor. Och det är extremt mycket fjärde väggbrytande humor där karaktären Deadpool i princip vänder sig och pratar till publiken och... Ja... Tydligen så har den typen av humorslagit. Ja, i, i det här fallet så, så verkar den ju sannoliken ha gjort det eh, på bekostnad av, av eh, själva berättandet här. För jag tycker det är, det är lite märkligt. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till eh, den här dödpölen om det är... Enbart ett underhållningsobjekt, en eh, populär kulturell härva eller som en riktig film. Ehm, för ja, Beroende på vilken våg jag väljer att sätta tyngdpunkten på så kommer det få helt olika eh, resultat och, i mitt smak här. för. Ja, den, den är ju fartfylld, den är underhållande men alltså som film. Ja, det är nästan ett litet gränsfall för att den borde få kallas en film egentligen för där är knappt något berättande, det Här är knappt någon egentlig struktur utan det är bara fjärdevägsbrytade referenser hela vägen igenom och sådant kan vara jätteskoj men det är extremt farligt för man blir ju hela tiden medveten om att man ser en film. Och på så vis så tycker jag i alla fall att inlevelseförmågan minskas markant. När man hela tiden tar bort ur filmen för att påpeka påpekas att jag sitter här och tittar på en film. Jag är inte inne i en handling och upplever det hela. Och med fingertoppskänsla så kan det ändå generera mycket skratt. Och man kan skruva till saker och ting rejält med den här typen av humor. Men när det sker konstant hela tiden då får jag åtminstone stora problem. Jag kan inte ta det hela på allvar då känner det som. Och det är det stora problemet jag tror jag har med Deadpool att... Jag vet inte om, om jag kan ta det här försöket till att eh, göra film om honom på på fullt allvar faktiskt. Saken är ju den att de har ju försökt göra film med Deadpool tidigare. För han dök mm. ju upp i Wolverines Origins tror jag det var. Och var en motståndare där till Wolverine. Och det blev väl inte jättepopulärt för där gick de lite med den traditionella linjen. Och bara gjorde honom till en... Ja, superhjälte, superskor hur man nu vill välja att tolka det. Han var ju åtminstone den motståndare som Wolverine skulle fightas mot och det, det blev väl så där kan man väl säga. Och fansen har väl inte varit särskilt nöjda med den porträtteringen och det är snarare med den här tolkningen som man ja, har gjort en full träff jag kan likna det här vid att åka en berg- och dalbana eller äta snabbmat. Det kan vara extremt tillfredsställande mitt under upplevelsen, smakerna, den kittlande känslan, att eh, vara mitt inne i äventyret. Men frågan är hur mycket det har gett dig i efterhand, men å andra sidan... Allt måste ju inte vara någonting som är karaktärsdanande eller som bärs med en genom hela livet. Ibland vill man ju bara ha en fartfylld upplevelse och en trevlig stund och jag misstänker att det är lite det som Deadpool som film försöker åstadkomma. Det är en kul upplevelse att se just då, just där och sen är man färdig med den. Om det funkade eller inte, ja det får vi ju se vad vi tycker. Men det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på uh, vad handlar egentligen Deadpool om? Jo, Wade Wilson är inte direkt den vanliga hjältetypen. Han är en brutal legosoldat som hyrs in för att handskas med ja, ännu värre människor. Så på så vis gör han ju världen en tjänst. Livet verkar gå hans väg och han har precis funnit sin dröm kvinna när han får beskedet att han har fått cancer. När han inte har något att förlora går han med på att genomgå ett hemligt experiment som ska kunna bota Wade från hans dödliga sjukdom. Det som Wade inte vet är att experimentet egentligen går ut på att tvinga fram en mutering så att latenta superhjältekrafter ska aktiveras. Detta sker under tortyrliknande former och Wade blir allvarligt deformerad under experimentet. Till slut aktiveras Wades superkraft som är en övermänsklig läkningsförmåga, men hans ärrade yttre kan han inte återställa. På grund av hans utseende vågar inte Wade återvända till hans älskade Vanessa och han svär att hämnas på dem som har gjort honom till detta monster. Och det är väl där som dramat både börjar och slutar. Han har ett hämndbegär, han vill åstadkomma någonting och i mellan alla de punkterna så är det en faslig massa skämt, faslig massa referenser och, vilket roade mig enormt mycket, en hel del IKEA-humor av allt de kunde ha valt. Det, det märktes verkligen att um, Deadpool han, han kan sin Ikea-katalog. <laughs> ja, av någon märklig anledning. Men eh, någonting måste man väl ha bläddra i när man sitter på muggen skulle jag tänka mig. Jag tror Wade kan ha den stora Ikea-katalogen där och, och bläddra in medan han <laughs> gör sig av med sina tacos och enchiladas och allt annat. Han, han trycker i sig om dagarna. Så eh, det tror jag är alldeles säkert. Och ja, alltså själva historien om Wade är ju eh, rörande om man, om man tänker på den. Den är känslosam. Det, det finns någonting bakom eh, som man kan relatera till. Men eh, ja, det stora problemet är när Deadpool väl växer fram och, och superkrafterna kommer. Så ja, i takt med det så börjar... Eh, Äns förmåga att relatera till den här personen kraftigt och, och dala, i alla fall i min mening. Ja, jag kan se vad du menar. För ju mer Deadpool Wade blir, desto galnare blir han. Och desto svårare blir han ju att relatera som en normal människa, om vi säger så. Och det kan ju vara ett problem, men jag sitter och är upptagen av alla referenser han gör och alla skämt han gör och alla one-liners och allting. Så jag, jag distraheras väldigt mycket från just det faktumet att han är inte så mycket människa längre, utan han är en vandrande klyscha. Och det har sina fördelar, det har sina nackdelar. Ser man det till klassiskt rollfigursberättande så är det ju en smärre katastrof just därför att... Om man inte kan känna någon tillhörighet med huvudrollen. Hur ska man kunna följa med? Hur ska man kunna väcka sympati? Hur ska man få ja, alla som sitter och tittar att heja på den här figuren? Men man har istället bytt ut det mot att man får tillfredsställelsekänslor i att han blåser iväg alla sina motståndare och han har oftast väldigt underhållande repliker att komma med. Så att, ja... Som karaktärsfilm, katastrof, där är manuset extremt svagt och inget att hänga i julgran. Men vill man snarare ha någonting där det bara är en cool kille som häver ur sig den ena one-linern efter den andra, ja då är det ju en upplevelse bortom det vanliga. <laughs> ja, det är sant. Det är som en fan film med röd lyva i, i stort sett där. Eh, och ja, den här eh, dödpölen är ju i alla fall mer trogen källmaterialet än vad Fox tidigare eh, presentation av den här rollfiguren var för, eh, ja, eh, The Merc with the Mouth. Han, eh, han tappar ju liksom munnen i X-Men Origins Wolverine, eh, vilket fick... Eh, alla fans av den här figuren och bara rasa fullständigt. De har ju tagit bort hans främsta förmåga, i stort sett. Och kostymen var inte där. Hans klassiska katanas hade ju blivit bortbyte också. Det fanns ingenting att känna igen i den här rollfiguren förutom själva namnet. Så när den här mer. Eh, trogna versionen kommer så förstår jag att alla som älskar Deadpool verkligen fick sitt lystmät det här är ju vad jag förstår åtminstone för jag har inte läst Deadpool själv heller eh, precis den här typen av karaktär som han egentligen skulle vara, som han var menad att vara och som Ryan Reynolds har pushat på för att få till stånd att göra så det, det är riktigt härligt att både Ryan och Deadpool-fansen får det de saknade i X-Men Origins. För det var en väldigt tragisk Deadpool man fick se där. Så, och se honom släppa loss och dessutom kunna ta och göra narr av Fox tidigare försök så får allihopa ändå lite upprättelse där. Ja, de gör ju referens både till att sy munnen och att Ryan Reynolds har varit med i tidigare superhjältefilmer och liknande. Han, mm. han säger ju vid ett tillfälle, oh, snälla, gör inte att jag får en, en grön superhjälte direkt och se till att den inte är CGI-gjord. Och det är ju en tydlig känga till Green Lantern som var, ja, fickjummen om vi säger så. Det är en film vi har hållit oss långt ifrån om vi säger så. Men, men jag gillar när man kan ha den typen av självironi. När man inser att okej, okay, jag har varit med i kalkoner, det har gjorts misstag och liknande. Vi gör det till ett skämt. Vi skrattar åt det och vi har trevligt istället för att vara bittra och sura. Och det är väl det som jag kan tycka att budskapet är i Deadpool. Skratta åt det, det är kul. Om du ska skratta eller gråta, kom ihåg, om du skrattar har du ju kul åtminstone nu. <laughs> ja det, det är väl sant. Det är någonting får man försöka få ut av det hela och ja, det är väl inte utan att man man fnissar till några gånger men det är ju väldigt väldigt energiskt och ja, samma typ av humor hela tiden och det, det klickar inte riktigt med mig måste jag säga men det är ändå fräscht på något vis och, och få se en, en självmedveten superhjälte mitt i den här uppsjön av superhjältefilmer. Det verkar ju vara det enda de stora studisarna kan producera nu för tiden så är det, är det superhjälta, superhjälta, superhjältar. Och, och då får någon som är mer medveten om det och som kan ja, peka finger åt hela processen, det är... Ja, det måste jag säga, det, det, det är lite skönt, det ger lite utlopp för, för det hela, för det känns som det är lite grann för mycket av den här sortens filmer just nu. Det kan vara hur roligt som helst att kolla på superfjältefilmer, men när det är det enda man matas med i år efter år efter år så känner man sig till slut ganska mätt. Det är ju det som är problemet när en genre blir dominant av en eller annan anledning. Just nu är det superhjältar och det lär väl vara det ett tag till. Men det hade varit bra om man blandade upp det lite mer med ett par andra historier inemellan. Om inget annat så hade man ju ett sätt med fräschare ögon på de filmerna som kommer. och Det ligger ner så mycket passion, så mycket hjärta och så mycket skäl i de här filmerna så det skulle vara synd om man inte ger dem den chansen som de faktiskt förtjänar bara för att, ja nu har jag sett så många filmer nu får det räcka. Jag tyckte att Deadpool var en välkommen liten avstickare från normen om vi säger så. Sen om man tycker att det är en filmupplevelse eller något annat, ja det är också upp till personlig tolkning. Men eh, om vi ska vara helt ärliga, manuset är roligt, manuset är underhållande. Det finns många skämt som är bra även om de kör... Lite för mycket på samma bana. Men om man ska se det till något dramatiskt, något innehållsrikt. Ja, då är det ju det absolut tunnaste du kan hitta. Mm. Inget jätteproblem om du inte sätter dig och förväntar dig något större än vad det är. Ja, ja, det är ingen större ordsmed som har satt sig ner och petat ner manuset här i alla fall. Den, den saken står ju ganska klar också här. Och ja, den här mer pubertala tramshumorn, det är väl det som mer står i fokus det är det jag upplevde i alla fall och det kan man absolut fnissa åt, men jag tycker att det, det tröttas ut lite grann men sen så kommer de här små replikerna från ingenstans och bara kastas ut i förbifarten som är nästan hyperintelligenta i jämförelse som man är rent av chockeras av- och som man inte kan annat än att bara flämt skratta åt i stort sett. Så det finns såna här riktiga guldkorn i, i det som levereras i Deadpool. Men det är alltså guldkorn som, som faller ner i, i avloppet i, i stort sett- Ja, så illa skulle jag inte vilja säga att det är, men samtidigt kan jag inte förneka att du har en poäng. Det är väldigt mycket arbete som läggs ner här och frågan är om det verkligen kommer till sin fulla rätt. Om inte den här filmen hade mått bra av att historien i sig var lite köttigare. Men de har gjort en avvägning, humor eller historia. Humorn har vunnit, historien har fått sitta i baksätet och... Kan man acceptera det faktumet, ja då har man ju åtminstone ett manus framför sig som kan vara riktigt, riktigt skojigt. Någonting som också kan vara väldigt skojigt att titta på, det är ju faktiskt Ryan Reynolds i den här rollen. För han går ju verkligen in med hull och hår för att spela både Wade och senare Deadpool. Alltså... Det här är ju en av hans drömroller. Den saken är väldigt tydligt. Han har extremt kul i i princip varje scen han är med i. För han får, ja, husta upp både det ena och det andra. Han får skådespela, han får vara galen, han får hitta på i princip vad som helst. Och jag vet inte vad du tycker men jag hade åtminstone haft kul om jag hade fått så mycket fria tyglar att bara apa mig framför kameran. Ja, det, det är ju bara lekstuga här. Och man, man kan verkligen se hur roligt Ryan Reynolds har i den här rollen. Och ja, man kan faktiskt ryckas med i, i hans prestation här. Även om jag, när jag jämförde med X-Men Origins- kunde tycka att alltså Wade, han var egentligen riktigt bra- innan han blev Deadpool i x mens Origins. Han hade... Eh, samma skärm och man fick se lite mer av eh, Wade eh, innan han blev Deadpool just i x mens Origins och den prestationen tyckte jag minst lika mycket om faktiskt, det, det var en av höjdpunkterna i den där eh, små eh, och det har han verkligen byggt vidare på och eh, återskapat i, i Deadpool här också och fått den här ja våldsamma legosoldaten och bli ja, riktigt älskvärd i, i sättet han förhåller sig till saker och ting och eh, det umgänge han har, ja allt möjligt så, så blir det en, en en sympatisk figur ändå och det ska väl rätt så mycket till innan man tar eh, den här typen av rollfigur till sitt hjärta. Ja men det finns någonting ärligt med den här rollfiguren. Han känns levande även om han är en stor klyscha samtidigt. Där finns så mycket passion i skådespeleriet och där är tillräckligt många vassa repliker som gör att man, man ändå sitter och småler när man ser honom. Och jag kan inte förneka heller att jag älskar dynamiken mellan Wade och hans flickvän Vanessa. Därför att de, de spottar ju verkligen one liners på varandra. Och de har svar på tal och de biter av varandra. Och det är ja, det är det är nästan vackert att se hur de håller på. Därför att jag, jag kan känna en samhörighet där. Jag, jag känner igen den här uh, cyniska tonen med mycket kärlek inblandad. Och... Uh, Ja, nu, nu känner jag inte igen det på så sätt att det är exakt samma ordväxlingar om vi säger så, för både Vanessa och Wade är ju väldigt, väldigt fula i munnen. Men samtidigt, det som sägs och det som görs och hur kul de har tillsammans och hur bra de synkar, ja, jag tycker att det är hjärtvärmande även om det samtidigt är lite småabsort. Ja, det så absurt det är det väl kanske inte ändå, men ja, jag förstår vad du menar. Och det, ja, det verkar verkligen vara just munhuggeriet som för dem samman. Eh, det är bara den här eh, känslan av att hitta en, en jämlik, någon som kan matcha ens eh, egna eh, ordvitsar och ens egna sarkastiska kommentarer. Och, annat. och det har de nästan byggt ett förhållande på och ett förhållande som fungerar väldigt väl. Mycket på grund av att båda två är lite, lite udda figurer och att de accepterar att de är annorlunda. Ja, så annorlunda och samtidigt så lika för en av de här små tävlingarna som de har sinsemellan. Det är ju vem som har haft det sämst under livet. Det, den ena har, har bott i en gränd. Alltså bodde du i en gränd? Ja, jag bodde min sand i en rensten. En Ränsten. Jag hade, hade dödat för att få bo i en rensten. Jag fick min sand sitta i en kloak. En kloak? Vi hade önskat att vi hade en kloak och så vidare och så vidare. Det är mycket sådant fram och tillbaka. Och ja... Om man inte tröttnar på det så blir det extremt underhållande och hjärtvärmande. Och jag måste ju säga att eh, Morena Bacarin och Ryan Reynolds har en fantastisk personkemi här. Det, det märks att de har kul tillsammans på riktigt. Det märks att det finns en riktig kemi där. De, de skådespelar inte allting. Rollerna skådespelar de. Men det märks att de trivs i varandras sällskap. De, de kan göra de här sakerna och det gör ju så mycket för filmupplevelsen för allting känns ju mer genuint även om dialogen i sig kan anses vara något syntetisk därför att den är skriven för att vara en serie skämt och inte en dialog som faktiskt förs mellan två verkliga människor. Men Dynamiken är där, känslan är där, kemin är där och skådespeleriet är där. Så jag, jag gillar verkligen de här två i rollerna. De, de spelar bra emot varandra och jag kan definitivt se varför Wade blir så fruktansvärt olycklig när han genomgår sin förvandling och ser minst sagt väldigt oaptitlig ut. Ja verkligen där går hans liv verkligen i spildror för ja han är så osäker i sig själv och sitt förhållande verkar som att han inte tror att Vanessa kommer att acceptera honom nu när hans yttre helt har förstörts eh, och det leder till att han bara håller sig därifrån och på så vis krossar stackars Vanessas hjärta och det är en, en tragisk scen i eh, en annars väldigt uppsluppen och eh, ja, vad ska man säga nästan likgiltig attityd som filmen annars har eh, <laughs> så finns det såna här ställen då eh, man, man knäpper lite på på hjärtesträngarna där och, ja, det, är, det är fint att man ändå har kunnat göra det. Och eh, jag håller med om att kemin mellan Ryan Reynolds och Marina Baccarin fungerar alldeles utmärkt. Och det var speciellt härligt att se eh, Marina i den här typen av roll som jag annars förknippar med mer apropra och nästan präktiga rollfigurer som hon tar sig an. Så får hon här eh, gotta ner sig lite i träsket och eh, blir den här prostituerade med ett hjärta av guld i stort sett och det gör hon riktigt bra ändå hon har den här levereringen med tungan i mungipan lite grann att hon kan skriva till sina repliker på ett övertygande sätt ändå och just sättet som hon interagerar med Wade eller Ryan så ja, jag tycker det fungerar den, den korta tiden som man får lära känna dem i deras relation tillsammans Så är det en liten höjdpunkt i filmen, absolut Ja det är en höjdpunkt som vi åtminstone kan förstå att han kämpar för För målet i den här filmen är ju att han ska kunna komma tillbaka till Vanessa Att de ska kunna plocka upp sitt liv tillsammans igen trots allt som har hänt Och det är ju minst sagt ett par farthinder på vägen där. Allra minst att han numera ser ut som ja, Freddy Krueger en, en riktigt dålig dag under masken. Och ja, jo, jag kan, jag kan definitivt förstå Wade i den här situationen. Och jag kan också förstå frustrationen som han går igenom. Och ja, vi kan väl summera Ryan Reynolds skådespeleri i den här filmen med att det är... Väldigt, väldigt maffigt Det är väldigt högljutt Det är väldigt vast och det är väldigt skämtsamt Gillar man inte det Då kommer man ha väldigt svårt att ta det till sig jag personligen tyckte att det var alldeles utmärkt. Jag hade så roligt att se honom i den här rollen och njöt i fulla drag. Jag kan definitivt förstå om det blir alldeles för mycket eller helt fel för andra. Det här är verkligen en smaksak om man gillar det eller inte. rimässigt skulle jag vilja påstå att det är kvalitet där. Frågan är bara om det är den kvaliteten man är ute efter eller ej. När det gäller Marina, ja, hon är lysande för det hon gör. Hon är ju inte en av huvudrollerna på så sätt att hon är en drivande faktor mer än att hon är motivator till Wade själv. Men bortsett från det, hon är lysande. Så det är ett bra eh, huvudrollspar vi har i den här historien. Mm, ja, det är två riktiga skärmtroll vi har att göra med här i, i denna relation. Och ja, det behövs verkligen att få... Någon form av verklighetskänsla i den här filmen för jag barkade ju ut för. Så <laughs> det, det är skönt att de, de bemödade sig med att göra detta innan det blev total eh, actionlekstuga med med Deadpool. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Absolut. Någon som däremot inte är ett skärmtroll i den här historien det är ju. Ja, ska vi ta och kalla honom motståndaren för det är, det är svårt att definiera honom som någonting annat. För vi har ju det önskefulla geniet Ajax eller Francis som Deadpool envisas med att kalla honom. Som är mannen som står bakom Wades transformering där och med tanke på hur resultatet blir så kan vi väl anta att det blir en... En liten slitning mellan de här två. De, de tål inte varandra. Det är Ajax som bland annat säger att han vill sy en munnen på Deadpool. Och ja, med tanke på vad Wade håller på och kastar ur sig så, så kan jag ju inte riktigt klandra Ajax. Men förutom att han är motståndaren, förutom att han är brittisk och förutom att han är superladdad så är det inte så mycket. Nej, det, det är väl så. Han... Eh... Eh, njuter av och osamka andra smärta verkade som också han är riktigt riktigt elak det här är undingen i filmen, den här människan som i en cowboyfilm skulle ha varit klädd i svart med svart hatt det är den typen av bov som vi har i Deadpool här. Det finns inga förmildrade omständigheter, inga gråzoner utan det här är ren och skär ondska helt enkelt. Och de gör ju till och med ett skämt av att de har en britt som skurken därför att det är så det brukar vara i sådana här filmer. Därför att britterna är smarta, amerikanerna är inte lika smarta men de är heroiska åtminstone och där har vi spänningen dem emellan. Men jag, jag vill oftast ha lite mer i mina superskorkar därför att gör man dem för platta visst det blir en klyscha visst jag ser skämtet men i långa loppet så är det ett skämt som man inte riktigt betalas ut eller man får åtminstone inte så mycket valuta för det som det hade förväntats att man skulle få så som motståndare är Ajax Lite för platt och tråkigt tyvärr och jag tycker synd om Ed Screen som spelar rollen för vad han levererar är egentligen någonting som är riktigt kusligt för han är hotfull, han är obehaglig, han är smart, han har en hel del för sig som man bara vill ja, komma så långt ifrån som möjligt därför att den, den där typen han kan hitta på vad som helst men han saknar vad jag skulle vilja kalla för en personlighet. Ja och det, det han försöker sig på det drunknar ju i den oseriösa atmosfären som råder genom hela filmen så hans dramatiska tyngd som han försöker ge sin rollfigur den... Den ebbar ut i, i just ingenting för att det, det, det drunknar i alla referenser och skämt och annat. Så man, man kan inte ta Ajax heller på allvar, fast en Ed verkar vilja göra det eh, som, som en riktig eh, klassisk superskurk. Så här eh, får man aldrig känslan av det hela dessvärre. Och, ja, det, det är ju återigen det jag upplever som, som problemet här. Att han, han blir ju inget hot för att... Ja, vad ska man säga? Deadpool, han har lite syndromet Han är odödlig. Han, det är i stort sett ingenting som kan rubba honom. Han kan återhämta sig från vad som helst verkar det som. Så därför finns det ju inget hot gentemot honom. Man vet att Ajax, han kommer att få pisk. Frågan är bara... Hur? Och därför så faller den här skurken ja, lite grann i, i glömska för man behöver inte oroa sig för honom. Nej och även om han är superladdad också på ett lite annorlunda sätt så... I det långa loppet så kommer Deadpool att ha större uthållighet i och med att han kan återhämta sig. Ajax är fortfarande dödlig och han läker fortfarande normalt även om han är superladdad så... Ja, spelar man det långa spelet så, så kommer ju Deadpool vinna på Walkover bara så där försvinner ju en stor del av spänningen tyvärr. Då handlar det istället om vad Ajax kan hitta på för att distrahera Deadpool, vilken hjälp han kan ha vid sin sida och så vidare och så vidare. Och det finns en hel del spännande moment i den här filmen. Det finns en del spännande situationer och eh, en riktigt rejäl slutstrid som faktiskt var ganska mäktig. Som, ja, det är väl, det är väl lite marängvarning där. Det är stort och det är imponerande men det, det, det ger inte så mycket i det långa loppet. Och tyvärr hänger det ihop med att Ajax är för platt för sitt eget bästa. Ja, det är, det är ju inte... En, en superskurp med många strängar på lyran egentligen så jag hade de velat göra en mer eh, bombastisk film med en mer eh, karismatisk skurk som utgör ett verkligt, verkligt hot, ja då skulle de ju sannoliken behöva plocka in en annan. Då vet jag inte om de hade varit tvungna att plocka in någon som Galactus eller någon annan sån här <laughs> världsförstörare för att det, det överhuvudtaget ska bli en fråga om att man börjar oroa sig för vad som ska hända. Faktum är att jag, jag trodde väldigt länge att Ajax skulle visa sig bara vara hantlangaren till en annan skåk, att en, att en riktig superskåk skulle stiga ut ur skuggorna och vara ansvarig för allting. Och så visade det sig att nej, det, det tyvärr, spoiler, det, det är Ajax hela tiden, ty, tyvärr, ta, ta det för vad det är. Men Ed Scrain gör ett bra jobb, jag gillar honom, han skulle bara haft betydligt mer att jobba med till den här rollfiguren. Det som finns är okej okay, och det är underhållande men det hade potential att bli så mycket mer. Ja, det, jag får också ta ge Ed Screens insats som godkänt i alla fall. Men att det här inte var, var skurken som, som filmen behövde dessvärre och ja, därför blir intrycket inte det bästa faktiskt. Ett annat intryck däremot som jag skulle vilja säga som lämnade väldigt positiva vibbar, det är ju vad vi skulle kunna kalla för Deadpools sidekicks. De är ju inte direkt sidekicks på så sätt men han får ju både motstånd och hjälp av två X-Men som eh, ja, både försöka stoppa honom och uppmuntra honom och hjälpa honom och förhindra honom och allt möjligt fram och tillbaka där. Det beror helt på var vi är i handlingen, om de hjälper eller skälper. Men vi har ju Colossus och vi har Negasonic Teenage Warhead och... Jag vet inte vad du tycker men det, det var väldigt tillfredsställande att se de här båda figurerna. De är med tillräckligt mycket för att lämna ett intryck. Samtidigt är de inte med så mycket att de skälsjåven från Deadpool. De är, de är faktiskt där exakt rätt mängd och de används på rätt sätt och de är... Eh, Ja, väl skrivna med tanke på manuset också. De är där som straight men till Deadpool. Snarare några som han kan skämta med än att de kommer med skämt tillbaka. De spelas ju väldigt straight, väldigt seriöst. Och även om de har glimten i ögat så, så är det ju mer som att de är hämtade från en vanlig superhjältefilm och har bara råkat hamna i den här lite mer absurda skämtversionen av en superhjältefilm. Och jag gillar den dynamiken mellan dem och Deadpool extremt mycket. Ja, det blir ju verkligen dynamik i alla fall. För det är, det är ju två helt olika spektran som de här superhjältarna står för. Den här med... Eh, ja, vad ska man säga, anarkistisk deadpool som inte bryr sig om så mycket som bara gör vad som faller honom in och ja, sedan stuntar i allt vad, vad regler och moral och allt möjligt har med saken att göra. Medan eh, Ja, Colossus framförallt Han är ju Rim och reson här. Han är Benjamins syssa till <laughs> på och försöker få honom att förstå att det, det här kan du inte hålla på med. Du sätter andra människor i fara och du måste lära dig att samarbeta med andra att bli en bättre människa också. Ja, du kan göra så mycket mer med ditt liv, kära Deadpool, om du bara tar och försöker att göra det rätta istället. Och så vidare och så vidare. Så på det viset är det hur roligt som helst att ha den här ikoniska X-Men-kolossus och, och bli en så... Jag tillbaka håller en karaktär och bara blir en, en liten bisittare i eh, den här lilla filmen om Deadpool. Eh, och Jag har förundrats att Fox inte har, har plockat fram Colossus mer i deras x men än vad de har gjort. Eftersom det är en av de första stora X-män som eh, trädde fram där. Men mycket har att göra med att det, ja, det är inte den, den mest intressanta karaktären i världen kanske. Och det verkar ju man driva med ganska så rejält i den här filmen. Och verkligen plocka fram de präktiga byxorna till, till Colossus när han träder fram. Han är, är ju verkligen en, en proper herre. Som eh, försöker eh, få alla att leka snällt. Så eh, där har vi ju Colossus i det här fallet. Och ja, sen har vi ju Negasonic som. Eh, ja, är en tonåring. Eh, punkt och slut, bryr sig inte så mycket om någonting egentligen, är en eh, superhjälte i, under träning så att säga, hon eh, är en del av Xaviers mutantskola men eh, ja, den här eh, riktiga hjälteandan har väl inte hon heller riktigt lyckats utveckla utan ja, hon har andra viktigare saker som eh, hon nog skulle vilja pyssla med istället. Jag hon har nog fått höra på Kolossus alla moralkakor och platityder tidigare. Det, det är nog bara någonting som, som har förvandlats till ett bakgrundsbrus för henne så... Hon blir ju en extra ja, symbolisk del av hur man upplever Kolossus när han går på på allvar. Man, man står bara och liksom stönar och himlar med ögonen och tänker oh, kan du inte lägga av nu? Ja, ja, ja, ja, man ska göra rätt. Ja, ja, ja, man, man ska göra si. Ja, ja, ja, man ska inte göra så. Ja, ja, ja, frukost det är dagens viktigaste mål. Kom igen nu. Nu, nu, är det, nu är det fight time. Nu ska vi slåss här. Kom, kom igen nu. Kom till skott. Och den dynamiken är så kul, jag, jag gillar verkligen de här två. Och även om de inte bråkar sinsemellan, för de fokuserar ju nästan uteslutande på Deadpool, så, så märker man ändå att det finns respekt, men där är också ett, ett väldigt tonårsbeteende inblandat. Och ja, det, det är kul att se om vi säger så. Jag, jag föredrar nog Colossus som rollfigur framför Negasonic, och det är inte för att hon är... Tråkig eller något sådant, utan just därför att hon är så reducerad. Hon är med där för att vara med. Hon är med där för att vara någon man kan skämta om när det gäller tonåringar. Och sedan blir det inte så mycket mer förrän de ska just börja att ha ett handgemäng och hon använder sina superkrafter till att slå tillbaka. Och då är det riktigt imponerande faktiskt. Men om vi ser till scenerna generellt, ja då är ju Colossus mycket roligare och som motsats till Deadpool alldeles lysande. Ja, jag skulle nog säga precis tvärtom faktiskt att jag föredrar Negasonic faktiskt i eh, den här mutant eh, just för att hon, hon kändes verklig. Hon är en, en typisk tonåring och en riktig stereotyp i den här filmen, ja, men... Hon för någonting verkligt in i den här övernaturliga miljön som vi befinner oss i. Och jag tyckte att hennes ja, lite likgiltiga tonårsattityd det var betydligt roligare än några skämt som var skrivna till den här filmen i stort sett. Att det, det skapade en sån... En sån härlig eh, dynamik i, i scenerna hon, hon var med i. Så det, det uppskattar jag väldigt mycket. Colossus kändes... Jag är verkligen Benjamin Syrsa och, och präktig och tråkig faktiskt. Och han <laughs> tilltalar mig varken eh, personlighetsmässigt eller eh, fysiskt i den här filmen. För CGI, Colossus, det är... Det var ingenting jag direkt kunde engagera mig i och man får aldrig heller se honom ur sin förvandling som en riktig properdysk man heller vilket jag störde mig på. När Deadpool knackar på hos mutantskolan måste Colossus gå omkring och vara i full stridsform. Kan han inte vara en, en vanlig man för en gång skull och ge oss ett intryck att han också är en, en, en riktig människa och inte bara en, en skinande en riddare i, i silverrustning? Men där kommer ju också ett av skämten att de har fokuserat på väldigt få rollfigurer och att de eh, inte har råd att ha med så många mer från x men Hust, Hust, Harkel, Harkel vilket de också påpekar att är det bara ni här? Alltså har de inte råd att ha fler personer i den här filmen? Och så klipper de vidare. Och ja, jag tycker sånt kan vara ganska charmigt. Sen har du en poäng att Negasonic känns ju betydligt mer realistisk än vad Colossus gör. För han, han känns ju som den tråkiga figuren. Men i kontexten för den här typen av film, för det här äventyret, för dynamiken som hela den här filmen har... Mm, då är nog Kolossus den jag tycker är mest underhållande Just därför att han kontrasterar så himla mycket Sen hade jag också velat se honom ur transformation För eh, jag, jag tycker också det känns konstigt att han sitter i eh, ja, fullt stridsläge och, och äter flingor på morgonen att, Vänta nu här, eh, ja, är, är, är det så du sitter där? Okej, okay, okej, okay. se till så du inte spiller och rostar på dig bara men om vi ska säga som så så är jag jätteimponerad av Stefan Capichis eh, prestation här. För även om han inte skådespelar framför kameran så lånar han ju ut sin röst till Colossus. Och han gjuter ju mycket liv i den här rollfiguren. Sen att det medvetet är lite torrare och toftigare och förmanande. Det är ju medvetet och med det i åtanke tanke så, så tycker jag att han gör en lysande prestation. Och detsamma gäller faktiskt Brianna Hildebrand för hon känns helt rätt i rollen. Hon känns verkligen som hon hanterar att, ja, gjuta liv i den här rollfiguren. Nu är det en X-Men som jag inte är så bekant med för hon skapades ganska sent i serien. Jag såg att hon skapades och var med första gången 2001 och jag har inte läst så mycket X-Men sedan, ja... Vi hoppade in i 2000-talet så att jag, jag har ingen koll på den här rollfiguren. Jag har väldigt dålig koll på X-Men överlag. Någonting som jag känner att jag måste ändra på. Det här är ju en av de absolut mest kultklassiska serierna. Men för vad det är värt, jag gillar de här två riktigt bra prestationer och de fungerar alldeles utmärkt i historien. Ja, de har klippts och, och skurits för att och passa till sitt syfte här. Det, det får jag ändå säga... Och naturligtvis så ska den här överdrivna, präktiga kolossus ha en riktigt överdriven rysk dialekt också. Den står ju Stefan Kapisic för, ja till punkt och pricka, han, han levererar den här ryska stereotypen. Eh, och ja det är väl höjden av eh, hans inblandning egentligen. Eh, Briana levererar ju betydligt mer och samtidigt mindre eftersom hon är med i själva filmen rent fysiskt men hon har inte mycket dialog och det tycker jag funkar alltså riktigt bra, det hon kan förmedla med bara en blick eller eh, hennes kroppshållning jag tycker hon är extremt underhållande att, att se på eh, som Negasonic Teenage Warhead här och ja, bara hennes likgiltiga jag bryr mig inte attityden är Ja, den är obetalbar. Den eh, gav mig alltid ett, ett leende på läpparna när jag fick bevittna. Och jag kan väl säga som så att jag hade ett leende på läpparna när det gäller det visuella i den här filmen också- nu kan man ha diskussioner om Kolossus utseende. Jag, jag var faktiskt väldigt nöjd med det. Det är väldigt få scener där jag tycker att det inte funkade. Och jag förstår valet man har gjort att låta honom vara i den här stålgestalten hela tiden. Därför att då behöver de bara en karaktärsmodell som de kan återanvända om och om och om igen. De måste ju spara pengar trots allt. Men med det sagt... Jag tycker att det här är en snygg film och den är ganska återhållsam ändå när det gäller det absolut mest CGI-aktiga. Det är mot slutet och det är runt Colossus. Annars så försöker de klara sig med mycket kameraeffekter, med mycket skådespeleri och en hel del praktiska effekter också skulle jag vilja påstå. Förvandlingsscener och liknande, självklart. Där har datorn varit inne och eh, kladdat men eh, ja ja jag, jag tycker ändå att de har varit förhållandevis återhållsamma i den här filmen. Det, det är bara storslaget och kladdigt när det verkligen ska ha en effekt. Annars så, ja, försöker de hålla det snyggt. Ja, det är inte specialeffektsmässigt skulle jag nu vilja säga. att Där har de varit så återhållsamma de bara kan för specialeffekter är dyrt. Så det gäller att bara slänga in det där de verkligen känner att det behövs. Och Ja, det, det tycker jag att mycket av det de har gjort med effekterna har smält in väldigt väl i resten av filmen och de får det att fungera. Det är väl nästan bara kolosser som verkligen står ut och kan kännas riktigt i emellanåt. Men de har ändå gjort ett riktigt bra jobb med att ge liv åt den denna stora vandrande plåtburken. Så där får man ändå ge dem en, en stor eloge. Och det, det finns många snygga grejer de har gjort med den här eh, filmen faktiskt. Och små scener där eh, de putsar lite med, med datorns hjälp. Det, det har faktiskt hjälpt filmen eh, rent visuellt att och, och ploppa ut mer än vad den skulle ha gjort annars. Och ja, jag tycker att det är bra nivå överlag på användandet av, av specialeffekterna i den här filmen. Definitivt ja, man har sparat det till när det kommer att ha som mest effekt och då har man bränt på fullständigt. Annars har man förlitat sig som sagt på att kameran används på rätt sätt och att de filmar ur intressanta vinklar och liknande. Och när det gäller miljö och sådant så har de också arbetat riktigt snyggt här för de har hittat spännande miljöer som känns intressanta, som känns sluskiga, som känns ja som att det bor människor där och där är korruption och där är smuts och där är nedgång och allt möjligt och det gör ju att det... Det känns ju som att Deadpool rör sig i en värld som är betydligt mer obehaglig än vad kanske filmen helt ger en antydan till. Och ja, jag gillar det. Vi har dykt ner i den underjordiska världen och fått ta en liten, liten tjuvkik och det är en spännande upplevelse. Sen kan jag väl tycka att kameraarbete överlag och klippning och mixning och en hel del annat är... Ja, det pendlar mellan att vara riktigt bra till genomsnittligt till att vara jag skulle inte vilja säga att det är dåligt men, men det är mindre bra <laughs> eh, ja eh, där finns det en, en del att anmärka på tror jag eh, ju mer fartfylld filmen blir desto mer bristfällig blir fotot skulle jag vilja säga de har inte riktigt hittat rätt sätt att rama in action scenerna på och de försöker kompensera det med ett jämrans frenetiskt klippande fram och tillbaka och det här populära svepandet med kameran, rörlig kamera som ska försöka följa med i händelnas centrum och försöka vara så nära och tätt på som möjligt så att det verkligen känns bra hela vägen in i kroppen. Men alltså det, det blir väldigt rörigt i fotot och de har väldigt svårt att hålla samman de eh, olika kameravinklarna som eh, de har använt här. Och, ja, jag tycker att det ger ett ganska taffligt intryck. Ju snabbare det, det ska bli och ju mer explosivt det ska bli i den här filmen. Det är istället när filmen går ner mer i tempo- och man får se mer av världen omkring dem som Deadpool blir mer intressant rent visuellt, där man får se omsorgen de har lagt ner till att skapa miljöerna eh, rekvisitan som används och eh, sättet som de bara riggar upp det hela framför kameran det är riktigt snyggt eh, inspelningsmiljöerna är eh, ja, kanske inte snygga men de är snyggt eh, filmade och skapade och det, det ger också lite liv och lite relevans till den här storyn. Och det är skönt att de kan berätta det här visuellt och inte behöva eh, ha med exposition och annat för att eh, kunna ge åskådarna den här informationen. Utan det, det sker genom små... Bita rent visuellt vad man får se, var Deadpool befinner sig, varför han är där och eh, vad detta kan bero på och det, det tycker jag fungerar riktigt väl men ja dessvärre action biten den, den haltar en del faktiskt i, i mina ögon. Ja, man kan säga att när filmen inte funkar, det är då det blir väldigt kladdigt framför kameran. Och då menar jag inte blod eller annat, utan jag menar väldigt många rörelser som går åt olika håll och som kanske inte riktigt går parallellt med kameran. Och det är svårt att se vad som händer ibland och det är svårt att hänga med ibland. Och visst, man kan ana sig till vad det är de vill visa, men... Det, det känns lite slavigt eller lite experimentellt här att man har provat saker och ting, det har kanske inte funkat så bra som man har hoppats och man har ändå lämnat kvar de där kameraklippen och de där sekvenserna därför att, ja men vad tusan, vi vill ju ha actionladdat och det är actionladdat, du ser ju, det blir ju jättesudigt för de hoppar fram och tillbaka. Men, men bortsett från det, jag tycker att de har gjort ett bra jobb med att försöka förmedla världen här. Att försöka få fram känslan så mycket som möjligt. Det, det är klippen i actionsekvenserna som är de största syndarna. och Det är inte alla sekvenser heller utan det, det kan gå både högt och lågt i de här sekvenserna. Ibland är det riktigt lysande om man tror att de har fått kläm på det. Och så händer det en tabbe till som man insåg, nej, de, de hade ett litet lyckoskott där toppen fantastiskt. En actionfilm är inte lätt att filma det är väldigt mycket som händer i bild hela tiden, det är väldigt explosivt och det, det märks att man, man provar nytt, man är inte riktigt van vid man håller på med och slutresultatet är ju fullt godtagbart när det gäller um, klippning och bearbetning men, men det kunde definitivt ha varit en helt annan upplevelse. Ja, det, det hade kunnat ge historien lite extra svung om man hade kunnat fånga actionscenerna på ett annorlunda vis och riktigt fångat upp vad det är som händer, fångat tempot och gett en, en känslan av, av den fart och den precision som ändå är i farten när Deadpool håller på och kastar sig omkring till höger och vänster och ja, det har man inte riktigt fått grepp om där och därför haltar det verkligen när det ska till att pangpangas på allvar eh, fastän det kanske inte pangpangas så mycket som det kunde eftersom Deadpool alltid glömmer sina jämlandsvapen överallt <laughs> eh, men eh, man får ju se kontentan av det hela. Man, man bildar sig i alla fall en uppfattning om vad det är som sker. Så allting är ju inte höllt i, i dunkel och dimma i alla fall. Utan man får någon slags behållning av actionscenorna i alla fall. Så det är inte det mest bedrövliga jag har upplevt i alla fall. Nej, det är definitivt större syndare på det planet. Men för vad det är så så är den film med ett bristfälligt visuellt kan vi säga. Det kunde varit ännu bättre men det är fortfarande fullt godkänt. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja dra oss mot att summera den här filmen och det har ju varit en, en lite udda filmupplevelse med ett lite annorlunda sätt att arbeta så nu är jag riktigt nyfiken. Vad är din slutsummering utav Deadpool? Är det en lyckoträff eller är det en avhuggen hand? Det är frågan här faktiskt men man får ju ändå börja med att erkänna att Deadpool får sin revansch här efter det som Fox gjorde med honom i just X-Men Origins Wolverine. Den här filmen är definitivt mer i samma anda som källmaterialet och det är mestadels positivt. Om man älskar Deadpool får man definitivt sitt lystmäte här. I mitt tycke så blir karaktärens styrkor däremot även lite av dess svagheter i filmform. För den fjärde vägsbrytande superhjälten är fullt medveten om att han är med i en film och kan gör hela tiden narr av det som händer. Och till ett visst mått kan jag tycka att det är roligt och fräscht men det blir även nästan det enda han gör i den här filmen om och om, och om igen. Det blir lite tröttsamt efter ett tag för det ligger egentligen inte mycket finess bakom Deadpools humor tycker jag. Ett annat problem som jag har med den här filmen det är att den inte går att ta på allvar för Deadpool gör aldrig det. Man får aldrig känslan av att något står på spel eller att man ska bry sig om det som händer Och... Detta är väl risken när man gör en självmedveten film av det här slaget med en oseriös rollfigur i huvudrollen. Det finns ju dock underhållande scener och en hel del av dem i på. Det är dessutom kul att man vågar släppa på bromsen och gasa lite och göra ja, kanske inte en så tillrättalagd och självcensurerad film- jag kan även ryckas med i några av de högoktaniga actionscenerna i viss mån men ja, även här går det väl gärna överstyr styr. Skådespeleriet är väl det som fungerar bäst i Deadpool och rolllistan är fylld av skådespelare som gör något intressant med sina rollfigurer. Men ja, det här är väl inte riktigt tillräckligt för mig. Deadpool kändes tom i mina ögon. Mest bara glättig yta, kvicka repliker och adrenalinpumpande action. Och ja, detta är helt enkelt inte en film för mig tror jag. Deadpool verkar mer vara gjort enbart som en film för det redan frälsta. Den här filmen är, den är gjord för Deadpool fanboys. Och är man en av dem så kommer man att ha hur roligt som helst. Faller man inte in i den kategorin så finns det tyvärr inte så mycket att hämta i Deadpool- som en film faller på lite väl platt i min smak så jag lockades inte över till fanskaren i alla fall. Det finns säkert de som kan få upp ögonen för denna typen av antihjälte i och med filmen men ja, då kräver det nog att man är väldigt inne på filmer av fettös medvetslös slaget där tror jag. Ja det är nog ett litet krav där. Man måste älska högoktanig film och om man ser det som en sådan så tycker jag att det finns mycket gott att hämta här. Jag har inte läst Deadpool tidigare så jag kan inte påstå att jag är ett fan. Men jag blir lite nyfiken på seriefiguren faktiskt. Och är nyfiken på att plocka upp ett par album och se om eh, det faktiskt är någonting som jag skulle kunna uppskatta. För jag, jag gillar fjärde humor om det görs på rätt sätt. Jag gillar när det finns referenshumor om det görs med fingertoppskänsla. Och hör och häpna... Jag tycker att det finns en hel del fingertoppskänsla här, åtminstone med skämten, åtminstone med hur man presenterar referenserna, åtminstone med hur man bryter den fjärde väggen. Men det är därför att jag uppskattar den typen av skämt. Gör man inte det, då kommer man bara att irritera ihjäl sig. När det gäller skådespeleriet så är det väldigt förutsägbart och kanske lite välplatt just på så sätt att... Det lämnas inte så mycket tid till det, historien är inte där för att utveckla rollfigurerna bara för att visa dem och då faller det mycket på skådespelarna att gjuta in liv i de här rollfigurerna och hör och häpna om inte det händer ändå. Mer i vissa fall än andra. Jag tycker bland annat att Ryan Reynolds gör en lysande insats som Deadpool. Han är verkligen skapt att spela den här figuren och jag är glad att han verkligen har lagt på så att han äntligen fick chansen att göra den på rätt sätt. Det finns många fördelar, det visuella är intressant och spännande, effekterna är återhållsamma men välgjorda. Det finns brister i klippning, det finns brister i uppbyggnad och det finns brister i manus. Men vill man ha en stund med väldigt många skratt... Väldigt mycket ös och att man inte tar sig själv på allt för stort allvar. Ja då bidrar Deadpool till en fantastisk upplevelse. Jag hade jättekul när jag såg den. Jag rekommenderar den varmt. Och även om alla kanske inte har fullt en så glad och härlig upplevelse som jag gjorde. Så kommer den ju att erbjuda ett par solklara skratt. Ja, man kan både skratta och gråta och Deadpool, men eh, ja, hur man än är lagd så är väl det en ganska stor chans att man kommer att småfnissa lite åtminstone. Jo, men meningen med en film är ju att den ska framkalla känslor, och det gör den ju, även om det är känslor av obehag. Ja, men eller hur? Känslor finns det inte i själva filmen, men den kan kanske generera en hel del känslor. Ja. Det, är, det är märkligt hur det fungerar. Definitivt, ja. Och på tal om känslor så kommer de ju att svälla väldigt mycket nästa vecka. Därför att då ska vi ta oss an en reboot. Och en reboot av en väldigt älskad filmserie kan vi väl säga. För det här är en filmserie som i princip skapade en typ av humor. Frågan är om det nya Gardet lyckas fånga den där magin. Eller lyckas... Eh, Förädla den och göra någonting nytt och ännu mer spännande eller om risken är att det blir, eh, ja, modernt dravel som bygger på gammal genialitet. Eller totalt jävla värdelöst kanske, vem vet. Eh, med tanke på allt som har sagts om den här filmen så, eh, ja, så, så vet vi åt vilket håll det barkar, då är det på väg ner i underjorden hållet. Och jag är rädd för att det här är en, en film där man kommer och liksom Ajax faktiskt önska och be och hota med att sy igen munnen på huvudrollsinnehavaren för det, det känns som det kanske kan behövas i det här fallet. Men om inget annat så kommer vi att vara automatiskt klädda med rosa skjortor. Och även om filmen i sig saknar elegansen av en eh, stor och stark panter så... Eh, ja, det finns väl åtminstone en liten kattracka där inne som vi kan ja, försöka ta del av. Ja, man får väl hoppas att det finns någonting där i alla fall så... Eh... Ja, så älskar jag älskar av originalet som jag är så fasas jag lite grann för nästa vecka. Men jag ska vara vid gott mod, ta på mig min trenchcoat och hatt och vaxa mustaschen. Och sen så är det bara till att hoppas och be på det bästa. Men då tar vi och blottar tänderna och vässar klorna inför nästa vecka. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss.